Четі праฉет Джинго. Стяги тріпотіли на розпеченому вітрі. Списи виблискували на сонці. Лорд Державський обвів поглядом свою армію і відзначив для себе, що вона добра, тільки нечисленна. Він нахилився до свого ад'ютанта Втім, не забуваємо, що коли генерал Тактикус захопив Аль-Ібійський перехід, противник мав кількісну перевагу над його військом 10 до 1, нагадав він. Саме так, сер. Однак, наскільки мені відомо, всі вони їхали на слонах, сер. Зауважив лейтенант Шершень і мали непоганий запас провізії, додав він багатозначно. Можливо, можливо, а ось кіннота лорда Горишпильки якось напала на могутню псевдопольську армію і їх тепер прославляють у піснях і легендах. Але вони всі загинули, сер. Так-так, але ж яка знаменита була битва. Яка дитина зараз не знає історію про нещасну сотню ефектів, які перемогли цілу цорську армію. Справжня перемога, Егеш? Егеш? Саме так, сер. Похмуро б мовив помічник. О, то ти це визнаєш? Так, сер. Звісно, деякі тлумачі, подякуючи їм допоміг землетрус. Принаймні, ти визнаєш, що семеро героїв з Гергена поклали на лопатки великоногих, хоч їх було сотню разів менше. Так точно, сер. Але це метусені казочки, сер. Цього не було насправді. Ти називаєш мою матінку брехухою, хлопче. Аж ніяк, сер. Хутко заперечив лейтенант Шершень. Тоді ти підтверджуєш, що барон хутко трутень самотужки переміг армію сливового пудингу і з'їв їхню султану. Я йому заздрю, сер. Лейтенант знову зиркнув на шеренги. Чоловіки були дуже голодні, хоч і ржавський віддавав перевагу слову стрункі. Все було б ще гірше, якби їм на шляху не трапились опади варених лобстерів. Е... Як гадаєте, сер, може, варто попіклуватися про бойові порядки, зважаючи на те, як мало часу в нас залишилося? Як на мене, у них все чистенько, відважні чоловіки жадають боротьби? Так точно, сер, але я мав на увазі краще хм. розташування, сер. Все добре розташуванням дуже гарно вишиконі. Хіба ні? Сталева стіна, готова проштрикнути чорне серце хапонського агресора. «Так точно, сер, але я розумію, що це навряд чи станеться, сер. Але може бути так, що після того, як ми проштрикнемо серце хапонського агресора, чорне серце, – виправив його Іржавський, – чорне серце хапонського агресора, сер. Руки хапонського агресора, його ота і ота роти, сер, класично візьмуть нас у лищата. Пробивна сталева стіна». Була неби, як успішно під час другої війни з Квірмом. Ми її програли, сер. Але були збіса близькі до перемоги. Та однаково програли, сер. Лейтенанте, ким ти працював, коли був цивільним геодезистом, сер? Я вмію читати японською, саме тому ви дали мені звання офіцера. То ти не вмієш воювати? Тільки рахувати, сер. Фу! Прояви трохи чоловіче. Хоч, закладаюсь тобі, не доведеться, у шайтана Хапонського дугу не стане розпочати битву. Він відступить, як тільки скуштує нашої сталі. «Я розумію вашу точку зору, сер, мовив ад'ютант, який дивився на хапонські шеренки і мав свою думку на ситуацію, що склалася. І ось, що він думав. Останні кілька років головне військо Хапонської армії воювало зі всіма, з ким була охота – його нехитрий розум підказував йому, що на тепер солдати, які вижили, мали звичку залишатися живими наприкінці кожної битви і також мали чималий досвід у протистоянні з різними ворогами. Дурні вже були мертві. З іншого боку, нинішня антморпольська армія ніколи не поставала перед ворогом, хоч досвід щоденного проживання в місті, принаймні в страшніших його районах, частково можна було зарахувати. Він поділяв думку генерала Тактикуса, що відвага, хоробрість та невгамовний людський дух – непогані якості, які все ж поступалися комбінації відваги, хоробрості, невгамовного людського духу і кількісної переваги шість до одного. Банк Маропорку – це, звучало просто, думав він. Ми збиралися поплисти до Хапонії і захопити Альгалі до обіду, попиваючи шербет із молодицями в роксі. Хапонці побачили б нашу зброю і втекли. Що ж, сьогодні вранці хапонці чудово все бачили, однак поки що не втекли, тільки багато зі сміху пирскали. Ваймс закотив очі, спрацювало, але як? Він чув чимало добрих ораторів, і капітан Морква не був одним із них. Він затинався, губив нитку думки, повторювався, і загалом все йшло шкереберть. І все ж, і все ж. Він дивився на лиця, що дивились на моркву. Серед них були дрегі. І кілька гапонців, які до них приєдналися, і Вілікінс зі своїм зріділим загоном. Вони слухали. Це була якась магія. Він казав їм, що вони хороші хлопці, а вони ж знали, що це не так. Але те, як він це сказав, змусило їх на якийсь час в це повірити. Ось знайшлася людина, яка вважає тебе шляхетним і гідним. І було б немислимо її розчарувати. Ця промова була дзеркалом, що відбивало все, що люди хотіли почути, і він говорив це щиро. І все одно чоловіки час до часу позирали на Ваймза і Ахмеда, і він бачив, як вони, кожен по-своєму, міркували. Мабуть, це добра справа, якщо вони беруть у цьому участь. Він і соромом усвідомлював, що це була одна із переваг армії. Люди чекали від інших наказів. «Це якийсь фокус?» – запитав Ахмед. «Ні, він не знає таких фокусів», – озвалася Ангва. «Справді не знає. Ой-ой!» У рядах спалахнула сутичка. Морква широким кроком попрямував туди і нахилився, загрібши у великий кулак рядового бурка і дрега. «Видвоє, що тут відбувається?» Він обізвав мене братом свині сер. «Брехун!» «Це ти назвав мене смердючим ганчіркоголовим. Морква похитав головою. «А ви ж так добре трималися!» – сказав він скрушно. «Цьому справді немає потреби. Тепер я хочу, щоб ти, гашелюй ти, Вінсенте, потиснули в один одному руки, гаразд, і перепросили один в одного, добре? Нам усім зараз нелегко, але я знаю, що глибоко в душі ви добрі хлопці!» Вайм спочув, як Ахмет буркнув, о, і він дарма, тому якщо ви потиснете один одному руки, ми більше не будемо до цього повертатися. Вайм зиркнув на Ахмета 71 годину, на його обличчі застиг оскал. Двоє забіяк дуже обережно торкнулися рук один одного, ніби очікували, що при потиску їх вдарить струмом. А тепер ти, Вінсенте, попроси вибачення в пана Гашеля. Почалось неохоче, мені шкода. Шкода за... – підштовхав його Морква, за те, що обізвав його смердючим ганчиркоголовим. Чудово! Тепер ти, Гашелю, попроси пробачення в рядового Бурка. Очі Дрега металися в очницях, шукаючи шлях до відступу, яким би могло скористатися тіло. А тоді він здався. Ні, шкода... За? Мені шкода за те, що обізвав його братом свині. Морква опустив двох чоловіків. Прекрасно. Переконаний, ви чудово поладнаєте щойно ближче познайомитися. Мені ж не привидалося, правда? запитав Ахмед, і не причулося. Це він щойно як шкільний вчитель говорив до Гашля, який, наскільки мені відомо. Одного разу так сильно зацідив із зівноста, що той опинився в нього в усі. «Ти все правильно почув», – запевнила його Ангва. А тепер дивись на них. Коли решта чоловіків знову перевели погляди на моркву, задираки глянули один на одного, як ті нещасні, які щойно пройшли хрещення полум'яним соромом. Рядовий Бург сторожко запропонував гашелю цигарку. Це працює лише коли він поруч, мовила Ангва, але ж таки працює. Хоч би й надалі працювала, молився Ваймс. Морква підійшов до верблюда, що став навколішках, і виліз на нього. Це ж лютий швагер Шакала, похопився Ахмед. Верблю Джабара, він кусає всіх, хто пробує його осідлати. Так, але ж це морква. Він навіть джабара кусає. А ти помітив, як вміло він. Виліз на верблюди, – запитав Ваймс, – як на ньому сидить балахон? Тут він свій серед своїх. Хлопчина зростав у гномській шахті. Йому знадобився всього лиш місяць, щоб вивчити моє рідне місто краще за мене. Верблюд встав, тепер стяг, – подумав Ваймс, – дайте йому стяг, коли йдеш на війну без стягу нікуди. Як на замовлення, Констебль Шкарбан передав спис із туго накрученим клаптем тканини. Констебль, схоже, пишався. Він шив його в умовах повної секретності, всього півгодини тому. Коли серед твоїх знайомих є зомбі, завжди знайдеться голка з ниткою. Але не розгортай його, подумав Вальмс. Вони не повинні його бачити, їм достатньо знати, те, що вони маршируватимуть під стягом. Морква махнув списом. «І я обіцяю вам, – крикнув він, – якщо ми переможемо, ніхто й не згадає, якщо програємо, ніхто не забуде». Чи не найгірший бойовий клич, подумав Ваймс, після знаменитих слів генерала Піллі, «Нехай нам попереждають горлянки хлопці». Але на нього жваво відреагували, і знову йому здалося, що спрацювала якась магія, люди йшли за морквою з цікавості. Що ж, гадаю, у тебе з'явилася армія, сказав Ахмед, що тепер? Я поліцейський, як і ти. Зараз станеться злочин по верблюдах, Ахмеда, Ахмед йому вклонився. Я радий коритися білому офіцеру Ефенді. Я не мав на увазі. Ти колись їздив на верблюді, сер Семюел? Ні. Ахмет ледь усміхнувся. «То просто штурхни його, щоб він зрушив із місця. А коли захочеш спинитися, з усієї сили вгати його ціпком і крикни «Хут-хут-хут!» «Ви б'єте їх ціпками, щоб вони спинилися?» «А є якийсь інший спосіб?» – здивувався Ахмед 71 година. Його верблюд зиркнув на Ваймза, а тоді харкнув йому, Око. Принц Кадрам і його генерали, сидячи на конях, спостерігали за ворогом на відстані. Шереги хапонських армій вишикувались перед геброю. Як порівняти з ними анкморпольські полки скидалися на групку туристів, які відбились від екскурсовода. І це все? запитав він. Саме так, сер, мовив генерал Ашал. Але, розумієте, вони вірять, що фортуна всміхається відважним. І саме з цієї причини вони відправили таку мізерну, крихітну армію. Ах, сер, але ж вони вірять, що ми зразу ж кинемось на втюки, щойно скуштуємо холодної сталі. Принц озирнувся на стяги в далині. Чому? Важко сказати, сер. Схоже, вони в цьому щиро переконані. Дивно. Принц кивнув одному зі своїх охоронців. «Дайте мені трохи холодної сталі». Після дещо метушливої суперечки, йому вкрай сторожко передали меч йому вперед. Принц зиркнув на нього, а тоді з театральною обережністю провів язиком лезу. Солдати, що спостерігали за ним, засміялися. «Ні», – сказав він урешті-решт. «Ні, мушу сказати мені, зовсім не страшно. Сталь буває ще холоднішою?» Лорд Державський, мабуть, образно говорив, сер. Ага, це на нього схоже. Що ж, ходімо, зустрінемо його. Зрештою, нам належить поводитись цивілізовано. Він поквапив коня. Генерали вишукувалися за ним. Принц знову нахилився до генерала Ашала. А чому ми зустрічаємося з ним перед початком битви? Це, це жест доброї волі, сер. Воїни проявляють взаємну повагу. Але цей чоловік геть. Некомпетентний. Саме так, сер. І ми от-от нацькуємо тисячі наших співромадян одні на одних, чи не так? Так, сер. То що цей маніак хоче зробити? Сказати, що не тримає на нас зла? Загалом, сер, так. Наскільки я розумію, він старого Гарту. І його девіз головне не перемога чи поразка, головне участь. Уста принца забрушилися, тихо повторюючи фразу. Врешті він сказав, «І люди досі виконують його накази?» Схоже на ТСР. Принц кадрам похитав головою. «Ми можемо повчитися в Анкморпорка», – казав його батько. «Іноді можемо навчитися того, чого не варто робити». Тож він вирушив на навчання. Спершу він дізнався, що Антморпорк колись правив чималим клаптем Хапонії. Він побував на руїнах одної з його колоній. І так він дізнався ім'я того сміливця, якому вистачило духу це зробити, і завербував у Антморпорку шпигунів, щоб якомога більше про нього вивідати. Його звали генерал Тактикус. Принц Кадрам багато читав і все запам'ятовував. І тактики виявилися дуже-дуже до речі для розширення імперії. Звісно, у цьому були свої недоліки. У тебе є кордони, і його перетинають розбійники, тож ти посилаєш військо їх знищити. Але для того, щоб із ними покінчити, потрібно загарбати їхню країну. І ось на тобі у тебе з'явилася ще одна невгамовна крихітна васальна держава, якою потрібно управляти. І тепер у неї є власні кордони, на які посягнули, ясно як божий день, нові мародери. Тож твої нові піддані платники податків тепер просять захисту від своїх братів-мародерів, відмовляючись сплачувати податки і вдаючись до дрібного розбою на стороні. І ти знову розтягуєш війська, хочеш ти цього чи ні. Він зітхнув серйозному підкорювачу імперії, чуже поняття останнього рубежу, є тільки чергова проблема, якби ж тільки люди розуміли. Не існувало також такого поняття, як воєнна гра, і генерал Тактикус про це знав. Вивчіть свого суперника так. І поважайте його вміння, якщо вони в нього, звісно, є. Але ніколи не вдавайте, що після битви ви зустрінетеся випивкою, відтворюючи крок за кроком хід битви. Він цілком може бути не розуму, вів далі генерал. О, добре. Однак я чув, що не так давно він назвав хапонців найкращими солдатами в світі, сер. Справді? І додав, коли підпорядковуються білим офіцерам, сер. О, і ми запропонуємо йому сніданок, буде дуже невічливо з його боку відмовитись від нього. Яка гарна ідея, у нас достатньо увечих очей, я якраз попросив кухарів, щоб приберегли трохи саме на цей випадок сер. Тоді треба простежити, щоб вони йому попались, зрештою він наш почесний гість, що ж потрібно зробити все як слід, постарайся вдати, ніби ти ненавидиш смак холодної сталі. Капунці розбили відкритий намет на піску між двох армій. У приємному зацінку низький стіл вже стояв накритий. Лорд Державський разом із загоном вже більш як півгодини чекали. Вони стали й ніякого вклонилися, коли увійшов принц Кадрам. Стоячи довкола намету, хапунські та анкморпорські почесні вартові підозріло перезиралися, готові першими завдати удару. Скажіть мені, Хтось із вас, джентльмени, розмовляв хапонською, запитав принц Кадрам після затягнутого офіційного представлення. Лорд Іржавський натягнуто вишкірявся. Шерший, прошепів він. Я не дуже зрозумів, що він сказав, сер, знервовано відповів лейтенант. Я думав, ти знаєш хапонську. Я вмію читати хапонську, сер, а це не одне й те ж. не переживайте, заспокоїв їх. Принц, як ми кажемо Хапонською, і цей клоун очолює армію. Обличчя хапонських генералів, що стояли довкруж намету, враз закам'яніли. Шершень, е, щось про володіти, контролювати, е, кадрам усміхнувся лорд Ржавському. «Ніколи раніше не чув про цей звичай», – сказав він. «І часто ви перед битвою зустрічаєтеся зі своїми ворогами. Це шляхетний жест» сказав лорд Державський. Приміром, у ніч перед знаменитою битвою Псевдополя офіцери двох армій відвідали бал Леді Салашіль. Принц запитально зиркнув на генерала Шала, який кивнув справді. «Очевидь, нам є чому повчитися. Як каже поет Мошеде, я не вірю своїм очам». «Отак», – мовив лорд Державський. «Хапунська надзвичайно поетична. Даруйте, сер, втрутився лейтенант Шершень. Що таке чоловіче? Там а, щось відбувається? Вдалині виднівся стовп пилу, що стрімко насувалося. Хвилинку, мовив генерал Ашал. Він повернувся з оздобленою металовою трубкою, вкритою кучерявим хапонським письмом. Один її кінець він пристав до ока, а інший звернув на хмару. Горяне, сказав він, – «верблюди і коні. «Це пристрій, що збільшує речі, чи не так?» – запитав лорд Державський. «Нічого собі. Ви дітей в ногу з часом їх тільки минулого року винайшли. Я його не купував, мій лорде. Я успадкував його від дідуся». Генерал знову подивився в окуляр. Їх десь близько сорока. «Оце так, про бубонів, принц кадрам, підкріплення лорд Державський. Їхній провідний вершник тримає...» Знамено все ще скручене, здається, цього не може бути, сер. вигукнув лорд Державський. Лорд Селашіль, який стояв позаду нього, закотив очі, а тепер він його розгортає. Це білий стяг, сер. Хтось хоче здатися? Генерал опустив підзорну трубу. Це не я не. їм, схоже, не терпиться це зробити, сер. Пошліть загін, щоб узяв їх у полон. Розпорядився принц кадрам «Ми зробимо те саме», – квапливо кинув лорд державський, кинувши лейтенанту. «А спільна операція», – мовив принц. За кілька секунд дві групи чоловіків відкололися від своїх армій і вирушили на перехоплення. Всі побачили раптові відплески сонячного світла з хмари, що насувалася. Вершники їхали зі спроєю. Атакувати під знаменом капітуляції – це аморально вигукнув лорд Державський. Рече, незвично, сказав принц. Три загони могли б зустрітися, якби не той факт, що навіть фахівцям важко було розрахувати відстань, яку може пробігти верблюд. Поки двоє командирів зрозуміли, що треба повертати, вони вже давно мали почати розворот. Схоже, ваші люди припустилися помилки, сер, зауважив лорд Державський. Знав, що треба було приставити до них білого офіцера, сказав принц, але... «Ой, Лишенько, схоже, вашим воякам пощастило не більше». Він запнувся, виникла якась плутанина. Загони перехоплення з обох сторін отримали розпорядження, та ніхто їм не сказав, що робити в разі зіткнення з іншим загоном перехоплення. А там були чоловіки, з якими їм належало боротися. Загін складався або з підступних, замурзаних рушникоголових, або з віроломних ненадійних безумців. Пожирачів сосисок. До того ж це було поле бою. Всі були нажахані, а відтак злі. І всі були озброєні.